Capitolul 83 Cronshaw își publica poeziile. Prietenii îl îmboldeau de ani de zile să facă, dar lenea îl împiedica să întreprindă demersurile necesare. El răspunsese întotdeauna a îndemnurilor lor, spunându-le că în Anglia dragostea pentru poezie a murit. Scotei o carte care te costase ani și ani de gânduri și de trudă. I se acordau două sau trei rânduri disprețuitoare într-o recenzie alături de un an de volume similare, se vindeau douăzeci sau 30 de exemplare, iar restul ediției se dădea la topit. Dorința de a deveni celebru și se stinsese de mult, nu era decât o iluzie la fel ca oricare alta. Dar unul dintre prietenii luase asupra lui chestiunea. Era un literat pe nume Leonard Abjon, pe care Filip îl întâlnise de vreo două ori stând de vorbă cu Cronșo prin cafenelele din cartierul Latin. În Anglia se bucura de o frumoasă reputație de critic și era exponentul recunoscut a literaturii franceze moderne în această țară. Stătuse multă vreme în Franța, printre oamenii care transformaseră Mercure de France în revista cea mai animată a epocii și, prin metoda foarte simplă de a exprima în englezește punctul de vedere al acestora, își câștigase în Anglia faima originalității. Philip citise câteva articole de ale lui. Își alcătuise un stil propriu printr-o imitație servilă a lui Sir Thomas Brown. Folosea fraze complicate, cu un echilibru foarte căutat și cuvinte strălucitoare de modă veche. Toate acestea dădeau o individualitate deosebită scrisului său. Leonard Abjohn îl convinsese pe Cronshaw să-i predea lui toate poeziile și constatase că sunt destulătoare pentru a forma un volum de proporții rezonabile. Îi făgăduise să-și folosească toată autoritatea pe care o putea exercita asupra editorilor. Cronshaw avea mare nevoie de bani. De când cu boala îi venea tot mai greu să lucreze cu temei. Abia izbutea să câștige bani de băutură. Iar când Abgeon îi scrise că un editor sau altul, deși îi admiră poeziile, nu s-o că merită să le publice, lui Cronshaw începu să-i se stârnească interesul pentru această problemă. Îi scrise lui Abgeon explică marea lui nevoie de bani Îndemnându-l să facă eforturi Mai susținute Acum că îi se apropia sfârșitul Vroia să lase în urma lui o carte publicată Și în străfundul inimii Simțea că a creat poezii de bună calitate Se aștepta să producă o explozie în lume Ca un astru nou Gestul de a păstra pentru sine Toată viața aceste comori de frumusețe Și de a le da cu dispreț lumii Când își lua rămas bun de la ea Și nu mai avea ce să facă cu ele îi se părea elegant. Hotărârea lui de a veni în Anglia se drept cauză imediată o scrisoare a lui Abgeon, care îl anunța că un editor a acceptat să-i tipărească poeziile. Făcând o adevărată minune cu puterea lui de persoasiune, Abgeon îl convinsese pe editor să-i plătească lui Cronshaw un avans de zecerire asupra drepturilor de autor. Bagă de seamă! Ăsta e un avans asupra drepturilor de autor! îi spuse lui Filip. Milton a primit doar 10 lire în total. Abjun îi promisese să-i facă o recenzie semnată chiar de el și să-i solicite și pe alți recenzenți să scrie favorabil despre carte. Cronshaw vroia să pare că privește detașat toată chestiunea, dar se vedea de la o poște că e încântat la gândul senzației pe care avea să o producă. Într-o zi, Filip se aranjă în așa fel, ca să ia cina la birtul prăpădit unde se încăpățâna Cronșou să mănânce. Dar poetul nu-și făcu apariția. Filipa află că n-a mai dat pe acolo de trei zile. În bucă repede ceva și se duse la adresa de unde primise prima scrisoare de la Cronșou. Îi fu destul de greu să găsească strada Haid. Era o adunătură de case mizerabile cu nenumărate ferestre sparte și reparate stângaci cu bucăți de ziare franțuzești. Ușile nu mai fusese răvopsite de ani de zile. La parterul clădirilor erau prăvălioare murdare, spălătorii, ateliere ale unor cârpaci și papetării. În mijlocul străzii se jucau niște copii zdrențăroși, iar un flaș netar cânta o melodie vulgară. Filip bătu la ușa casei lui Cronșou, jos era o prăvălioare cu zaharicale ieftine, și îi deschise o franțuzaică bătrână încinsă cu un șorț murdar. Filip întrebă dacă domnul Cronșou e acasă. A, da. E un englez care stă la mansardă în camera din fund. Nu știu dacă e acasă. Dacă ai nevoie de el, ar fi bine să te duci sus să vezi." Scara era slab luminată de un bec de gaz. Toată casa mirosea de-ți muta nasul din loc. În timp ce urca, o femeie ieși dintr-o încăpere de la etajul întâi, îl privi bănuitoare, dar nu zise nimic. La ultimul palier erau trei uși. Filip bătu la una din ele și repetă bătaia, dar tot nu primi niciun răspuns. Apăsă pe clanță, dar ușa era încuiată. Bătu alături, dar nici aici nu primi niciun răspuns. Apăsă și pe clanța asta. Ușa se deschise. În cameră era întuneric. Cine e?" Recunoscut glasul lui Cronșou. Cărăi? Pot să intru?" Nu primi niciun răspuns. Intră!" Fereastra era închisă și mirosul dinăuntru te făcea pur și simplu să leșini. De la felinarul de afară pătrundea înăuntru un pic de lumină și Filip văzu că a intrat într-o cămăruță în care se aflau două paturi puse cap la cap. Mai era un lavabou și un scaun, dar încăperea era atât de mică, încât în rest, abia dacă mai era puțin loc de trecere. Cronshow zăcea în patul de lângă fereastră. Nu se mișcă, dar chicotii cu glas slab. De ce nu a prins lumânarea?" îi zise Cronshaw într-un târziu. Filip scăpără un chibrit și descoperi un sfeșnic așezat pe podea lângă pat. Aprinse lumânarea și o urcă pe la Cronshaw zăcea nemişcat în așternut. Era foarte caragios în cămașă de noapte, iar chelia lui te deconcerta. Era pământiu la față și avea o mască de mort. Hei, domnule, dar păreți tare bolnav!" e pe aici cineva care să vă poarte de grijă?" George mi-a aduce o sticlă cu lapte dimineața înainte de a pleca la slujbă." Cine e George?" Eu îi zic George pentru că îl cheamă Adolf." Împarte cu mine această cameră princiară. Abia atunci observă Filip că cel de-al doilea pat avea așternutul desfăcut. Perna era de-a dreptul neagră pe locul unde se odihnea capul. Nu cumva vreți să spuneți că mai stă cineva în camera asta." strigă el. De ce nu? În Soho, locuințele costă bani. George e chelner, așa că pleacă la 8 dimineața și nu se întoarce până la ora închiderii, deci nu mă deranjează deloc. Niciunul din noi nu are un somn bun și el face să se scurgă mai ușor ceasurile nopții, spunând mi povești din viața lui. E elvețian de origină și, pe urmă, mie mi-au plăcut întotdeauna chelnerii. Văd viața printr-o prisma amuzantă. De când sunteți la pat? De trei zile. Va să zic că de trei zile n-ați mai pus în gură altceva decât o sticlă de lapte? De ce, Dumnezeu, nu mi-ați trimis o vorbă acolo? Mi se face rău când mă gândesc că stați toată ziua aici, fără un sufle de om care să vadă de dumneavoastră. Cronșor îse scurt. Iată, uită ce mutră ai! Vai, dragul meu, parcă nici nu-mi vine să cred că ești așa tulburat. Ești un băiat drăguț. Filip Roși. Nu bănuise că fața îi trădează spaima pe care o simțea la vederea camerei aceleia îngrozitoare și a condițiilor nenorocite în care stătea bietul poet. Privindu-l pe Filip, Cronșo continuă cu un zâmbet dulce pe buze. Dar am fost foarte fericit. uite te aici sunt șpalturile. Nu uita că pe mine mă lasă rece lipsa de confort care pe alți oameni i-ar chinuie îngrozitor." Ce contează în vieții dacă visurile te fac stăpân absolut al timpului și spațiului? Pe pat se aflau șpalturile, și cu toate că stătea pe întuneric, Gronșu izbuti să pună mâna pe ele. I le lui Filip, și ochii lui scânteiară. Le răsfoii bucurându-se de claritatea tiparului. Îi citi cu glas tare o strofă. Nu sunt prea proaste, nu? Filip a avut o idee. Era, bineînțeles, vorba pentru el de mici cheltuieli suplimentare și, din păcate, lui nu-i dădea mâna să sporească nici măcar cu un gologan acest capitol din bugetul lui. Dar, pe de altă parte, în cazul de față, îi se părea revoltător ca omul să se gândească la economii. Uitați ce e! Nu pot suporta gândul să vă știu că rămâneți aici. Eu am o cameră în plus, în momentul de față e goală, dar aș putea ușor să împrumut un pat de la cineva. Nu vreți să veniți să stați cu mine o vreme? În felul ăsta ați economisi banii pe care îi dați aici pe chirie. Vai, băiete, dar tu ai ține morțiș să mă pui să stau cu fereastra deschisă. Ba nu, dacă vreți, puteți să și sigilați toate ferestrele din apartament. Lasă că până mâine îmi trece. M-aș fi putut ridica din pat și astăzi, numai că mi-a fost lene. Atunci puteți foarte ușor să vă mutați. Și, pe urmă, dacă nu vă simțiți bine, puteți pur și simplu să vă culcați și eu am să fiu acolo ca să vă îngrijesc." Dacă ți face plăcere, vin," zise Cronșo cu zâmbetul lui apatic, dar destul de plăcut. Vai, o să fie strașnic." Se înțeleseră ca Filip să vină a doua zi să-l ia pe Cronșo, drept care fură o oră de la nenumăratele ocupații ale dimineții, ca să aranjeze această schimbare. Când veni, îl găsi pe Cronșo gata îmbrăcat, șezând pe pat cu paltonul pe el și cu pălăria pe cap. Își făcuse deja o valijioară cam jerpelită, în care erau toate hainele și cărțile lui. Având-o în fața lui la picioare, Cronșo părea că stă în sala de așteptare a unei gări. Lui Filip îi veni să râdă când îl văzu. Drumul până în cartierul Kennington îl făcure într-o trăsură cu ferestrele bine închise și Filip își instală oaspetele în propria lui cameră. Ieșise dis de dimineață și-și cumpărase de ocazie un pat, un scrin ieftin și o oglindă. Cronșo se apucă imediat să-și corecteze șpalturile și se simțea mult mai bine. Filip constată că trecând peste nervozitatea care constituia un simptom al bolii lui, Cronshaw nu e deloc un musafir incomod. Filip avea cursuri începând de dimineață de la nouă, așa că nu-l vedea pe Cronshaw decât seara târziu. De vreo două ori izbuti să-l convingă să împarte cu el cina frugală pe care și-o pregătea singur, dar Cronșo era prea agitat ca să rămână în casă și, îndeopște, prefera să mănânce pe la birturile ieftine din Soho. Filip îl rugă să vină să-l consulte pe doctorul Tyrell, dar Cronșo refuză cu îndârjire. Știa că doctorii ar spune să nu mai bea, ori în privința asta el nu vroia niciun caz să se lase convins. Întotdeauna se simțea mizerabil dimineața, dar absintul pe care îl bea la prânz îl punea din nou pe picioare și, când se întorcea acasă, la miezul nopții, era din nou în stare să vorbească cu strălucirea care lui mise pe Filip când făcuse cunoștință cu el. Își termina de corectat șpalturile. Intenția editorului era să publice volumul la începutul primăverii, atunci când se presupunea că cititorii și-au revenit după avalanșa cărților de Crăciun.